Hola benvinguts, senyores i senyors, amb una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrujell. Avui som divendres 14 de juny, com sempre a la una de migdia i a les set de la tarda en repetició, a les xarxes socials i també la nostra plana web a l'informatiu de Ràdio Palafrujell. Us parla Rafael Corbí en el dia d'avui. Avui un repàs a l'agenda i amb els protagonistes que ens acompanyaran al llarg d'aquest cap de setmana a Palafrujell. Comencem destacant les dues activitats que tenen lloc en el dia d'avui a la Biblioteca, sobretot a partir de a partir de les 7 de la tarda. Dos cors de 6, recordem que hi ha l'hora del conte a partir de 3 anys, biodiversitat de contes i cançons. Però a les 7 de la tarda hi tenim el segon cicle de conferències La Venera ahir i avui, amb Josep Bastons, l'home de la guitarra. que és el títol. En Jordi Molina, tenor i compositor, ens portarà aquesta activitat organitzada a la Biblioteca per la Fundació Ernest Moraton. Ens en parla d'aquesta activitat en Joan Soler,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 que és eh, musicòleg, tenora i compositor. L'activitat és organitzada per la Fundació Ernest Morató, també fa pocs dies, Enrique Frigola, de la Fundació. Estava als micròfons de Ràdio Palafrujell i ens va parlar del cicle de conferències d'Havanera ahir i avui. Aquesta és la segona edició del cicle de conferències. La primera va anar bé, eh, va anar prou bé. Eh, va venir bastanta gent... Uh, fins i tot en conferències uh, que nosaltres pensàvem, doncs, per la data, perquè hi havia partit de futbol, perquè era pont, etc etc. doncs, uh -huh. bueno, aquesta vegada pensàvem, doncs, hi haurà poca gent. I no, no. En general, va venir molta gent. Eh, va ser l'any passat la primera experiència en aquest sentit, i, i aquest any, doncs, a més a més, que, que aquest any fem els 25... els complim els 25 anys, doncs, vam pensar que, que ho havíem de tornar a fer i això ha estat eh, eh, la primera que s'han organitzat quatre, doncs les quatre de les quatre, la primera es farà a eh, les 7 de la tarda uh -huh. a la biblioteca de Valsozell, que és el lloc on habitualment es fan aquest tipus de conferències. Així, ens en parla l'Enrica Frigola, de la Fundació Ernest Morató, de la primera, del primer cicle de conferències, però volen saber més coses sobre eh, la que tenen lloc en el dia d'avui, aquí eh, a les 7 de la tarda, amb en Jordi Molina, tenor i compositor, que ens parla de Josep Pastons, l'home de la guitarra. Sí, a veure, jo crec que parlar de Josep Pastons aquí a Palafrugell...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 creador d'un dels grups mítics que encara perduren en aquests moments, un dels grups, dels grans grups, dels bons grups de veneres, que és el peix fregit. Bueno, llavors, nosaltres ens feia il·lusió mostrar-li l'efecte que apareix sent tanta gent a través d'aquesta exposició que farà Jordi Molina, que és un home que...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 Ev evident com el seu nom doncs deixa intuir, doncs és, és com una mera de composició sobre sobre la situació política actual i la importància que, té, que ha tingut i que tindrà, suposo, el groc amb tot aquest procés. Les paraules d'Enrica Frigola de la Fundació Ernesta Morató sobre aquest segon cicle de conferències i més en concreta sobre aquesta activitat del dia d'avui amb el títol de Josep Bastons, l'home de la guitarra, amb Jordi Molina, tenora i compositor que ens parla d'en Josep Bastons. Tornem escoltant Joan Soler de la Uniteca de Palafrugell perquè ens vol parlar d'una activitat que té lloc demà dissabte a les 10 del matí a les escales de Garbí de Llafranc i a la sortida Urban Sketchers el camí de ronda dibuixat en de Llefranc a Calella. És una activitat en places limitades per la qual cal inscripció prèvia a la biblioteca. El telèfon 972 30 48 09 és una activitat que compta amb en Lluís Bruguera. Sentim que ens en diuen Joan Soler d'aquesta activitat. Uh, de la mà d'en Lluís Bruguera, dibuixant de Palafrugell, que farem una sortida de Palafrugell dibuixa dels Urban Sketches, que són aquests que van amb el quadernet dibuixant, que tothom tots esteu convidats, que farem el camí de ronda i el dibuixarem de Franca Calella. I i hem quedat tots a les 10 del matí a les escales de Garbí de' d'Allafranc per sortir i anar a direcció Calella. Aquest dissabte també tenim a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla a la inauguració de l'exposició temporal El primer artista que vaig conèixer, en Joan Baptista Coromina i Josep Pla, anirà a càrrec de Jordi Falgàs, comissari de l'exposició i director de la Fundació Rafael Masó. Sobre aquesta exposició en parlem amb l'Anna Aguiló, gerent de la Fundació Pla. Bon dia, Anna.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 i, i relacionant-lo, evidentment, amb Josep Pla. Per què? Doncs perquè Joan Baptista Coromina eh, ve d'una família de la l'Avisbal, eh, que van ser ceramistes i col·laborador, evidentment, de l'arquitecte Rafael Masó, però també va ser director de l'Escola de, -Oficis, a de, de, de, de Oficis de Palà-Frugell, de l'Escola de de Palà-Frugell, i, eh, per tant, eh, amic de Josep Pla, de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 Sí, ell escriu així, o sigui, li dedica un retrat de passaport perquè és un, una mica que va morir jove i, i quan comença a parlar d'ell diu exactament això El primer artista que en la meva vida vaig conèixer es deia Joan Baptista Coromina Era de la Bisbal i dirigia l'Escola d'Arts i Oficis de Palafrugell Llavors, eh, en aquesta època, doncs que tots eren molt joves eh, la, la fascinació... De pla pel món de l'art, pel, pel món de la reflexió i la'intel·lectualitat, doncs va venir acompanyada d'una sèrie de relacions amb gent que que que el van acompanyar en aquesta trajectòria no. I, I amb Joan Baptista Coromina, doncs compartien eh, això caminades, excursions, eh, la contemplació del paisatge que, que per un doncs després eh, donava el resultat d'uns dibuixos i un i unes pintures, i per l'altre, doncs, uns textos descriptius i evocadors d'aquest paisatge. Pensa que en Joan Baptista Coromina, amb en Tomàs Gallar i en Josep Pla, l'any 1918, varen decidir... 1918, eh, que, que tenien això, eh?, 14 i 15 anys. Eh, varen decidir anar-se a fer una fotografia conjuntament a Can Casanovas, perquè, perquè havien pensat en fer un cicle ells, ells.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 tenien la consciència en aquesta edat de tenir algunes coses a dir i explicar i eh, quan diu volem de conferències als pagesos doncs volia dir en els convilatants a la gent del poble que, que li pogués interessar. Anna, explica'm una mica en què consistirà aquesta exposició que durant gairebé un any es podrà veure, en què consistirà, quins àmbits tindrà, en com, com, en com la dividiu, com la presenteu? Sí el que t'explico, no? La, la idea és que mostrar aquest llegat d'en Joan Baptista Coromina que que la Fundació Rafael Masó va comprar i, i llavors eh, anem explicant tota l'obra que que es pot mostrar en, en diferents àmbits per, per què? Una, una mica per classificar tot el que s'ha comprat i tot, a, tot el llegat, eh? Uh, per una banda hi ha el, els, els dibuixos i acompanyats dels textos, evidentment, de, de Jean-Baptiste Coromina i Josep Pla, més de paisatge i més de, dedicats a, a, a diferents zones de l'Empordà. Després hi ha també un apartat dedicat bàsicament... En, el, en la relació de, de Joan Baptista Coromina i Rafael Masó, perquè, és clar aquesta aquesta relació és molt important i, i, i és lògic que la Fundació Masó la vulgui, la vulgui destacar perquè es tracta d'un d'una relació molt important en, com a feina de ceramista de Joan Baptista Coromina. Eh? I, I llavors hi ha un altre partit que fa més que recull més totes les referències literàries i artístiques que es poden trobar dins els dibuixos i els esbossos de, de Coromina. Així hem escoltat a Anna Iló, gerent de la Fundació Pla, que ens parlava d'aquesta inauguració de l'exposició temporal del primer artista que vaig conèixer, Joan Batista, que i Josep Pla, amb Jordi Falgàs, comissari de l'exposició, director de la Fundació Rafael Masó, eh, demà dissabte a les 7 de la tarda a la Fundació Josep Pla. Tota l'entrevista la podeu trobar a la nostra plana web, www.radiopelafugell.cat. Una altra activitat, però en aquell cas ja saltem a diumenge, és a Llofriu al Centre Cultural Massarroques, de les 9 del matí i fins la 1 del migdia. Experiència sorera de l'arbre al tap i del tap a taula Pela del suru, esmorzar temàtic, visita cultural i degustació de vi Preus 15 euros adults i 8 euros de 7 a 16 anys Menors de 6 anys gratuït Però en reserva previa al Museu del Suro el telèfon 30, 307825 En Rubén Aranz em va parlar sobre aquesta experiència sorera amb la Laura Raquena Doncs bé, són unes matinals soreres que s'han preparat Des del Consorci dels Gavarres, juntament amb el museu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 i després fer un esmorzar, una visita cultural i també bueno, doncs es podrà fer una degustació de vins que ens han eh, cedit, bueno, ens han eh, otorgat els, els, el personal de Déu Empordà uh -huh. molt amablement. Això eh, és durant tot el dia, no? Suposo que comencem a primera hora del matí i s'allarga durant tot el matí. Sí, és un matí, diguéssim, rosenat amb el sur, no? des de les 9 aproximadament fins a la 1 és el que contem. Uh, ja que hi ha doncs, des del bosc fins a les poblacions hi ha una estoneta també. Mm -hmm. però per tant, és, és un matí es fa aviat perquè la pela del suro uh, s'acostuuma a fer aquesta hora. És quan diguésim que l'arbre laina so per està més preparada per, per poder fer l'extracció. Mm -hmm. I per tant ens doncs, ha de contar doncs, això tot el matí uh, en aquesta acció cultural. Així hem escoltat eh, també que ens ha acompanyat aquests eh, minuts la Laura Requeno, parlant d'aquesta experiència sorera. Ara el torn és per una activitat més esportiva, és la pujada al far. La tenim aquesta quinzena edició, la cursa de Llafranc, la pujada al far, organitzada per el Club Atlètic Palafrugell. aquest diumenge a partir de les 9 del matí, amb trobada a la plaça Promontori de Llafranc. En Lluís Pagès ens va acompanyar aquesta setmana per parlar-nos també d'aquesta pujada al far. És una, una cursa, ja és la quinzena edició, i, bueno, que surt des de, des de Bateix i Llefranc i arriba eh, a la San Sebastià, al Farc de San Sebastià. I són un total d'uns 10 quilòmetres, uns 10 quilòmetres que és la cursa. No pugeu, no pugeu en línia recta, no? Deu anar a fer no, el gran no, no, no, no, es fa, fa, fa tota una, tot una volta. Eh, bueno, un primer es una, una petita pujada, tot un tanc més planer, i al final, doncs, la pujada final, eh, que és la més dura de la cursa, fins a, fins a dalt l'Ernita. Mm -hmm. eh, per quines zones de, de casa nostra passa aquesta cursa? Bé, bueno, sí, de fet, de fet eh, puja... Primer, primer fa tota una, tot una, tot una variant que va passar pel, pel camí de ronda, que és la part que té aquí, que llavors no és, és tan dura, i llavors doncs, ja enfila més cap a, cap a la part, diguéssim, de pujar cap, cap, si cap a la sorda de Tamariu i puja, puja més directe per la, per, la, per, la part, per la part més suau, és a dir, no, no ben dret des de, de Franc, però, bé, bueno, és la part final que arriba fins a, fins a dalt l'Ermita. Quins edicions d'aquesta cursa? Deu ser també un munt de gent que necessiteu per, per treballar-hi, no?, per uh, preparar-la i per vigilar el recorregut. Sí, clar, uh, bé... Bueno, Eh? Primer hi ha la feina, clara de, de marcar, que després s'ha de desmarcar, llavors hi ha, hi ha el control, hi ha un control d'avitollament a la meitat de la cursa, uh, més, més, menys, més tota la feina d'inscripcions uh, i l'avitollament final, que després, un cop s'arriba a, a dalt el far, llavors la gent la gent uh, baixa o caminant amb un cotxe que, que ha anat acompanyant i llavors a baix hi ha, ha l'avitollament. Llavors també de preparar l'avitollament i l'entrega de premis que també es fa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 Uh, clar, 9 miga, i miga, són un parell d'hores i la gent baixa i a les, sobre les 12 ja, ja l'entrega de premis uh, Ho dividiu per, per diferents categories? Uh, hi ha participació que, que sigui per tothom o és una cursa Para, per corredors no, federats? No, no, no, no en, en principi és, és popular pot participar tothom, tothom qui vulgui uh, el que passa que mh, paral·lelament a la, cursa, a la cursa aquesta, diguéssim, casa absoluta que no hi ha, no hi ha categories fem, fem tres curses de, per, per mainada que la fem abans de la, cursa, de la cursa, diguéssim, absoluta. És a dir, que abans, a partir de les, a les 9, hi ha, hi ha curses eh, bueno, per nens de fins a 8, fins a 10 i fins a 12 anys. Aquest, en aquesta cursa, la participació sol ser aproximadament d'unes 200 persones. La, la, la, el nombre que normalment, habitualment, ens, ens, ens, ens participa és cap 100 de 200 persones. Hi ha gent del club, evidentment, i gent de, gent de fora, gent de tot arreu. Música sí, sí. Així ens ha parlat en Lluís Puig, president del Club Aglètic per la Frugil d'aquesta quinzena cursa de Llefran Pujà d'Alfar a les 9 del matí de diumenge a la plaça promontori de Llafranc. Parlem un moment de cinema per parlar-vos de les projeccions que tenim aquest a cap de setmana al Teatre Municipal. Dissabte tenim a les 5 de la tarda Com o Pez, Fuera de l'Agua i després dues sessions amb la pel·lícula Sombra dos quarts de vuit del vespre en versió original subtitulada i també a les 10 de la nit. Per diumenge tenim dues sessions de Com o Pez, Fuera de l'Agua a les 5 de la tarda i a dos quarts d'avui del vespre i una darrera a les 10 de la nit de la pel·lícula anomenada Sombra. Recte final del nostre informatiu, la vuitena edició de l'escola d'estiu Jordi Comas, de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, la FOE, que en va dur-se a terme ahir al nostre municipi, amb el reconeixement de tres empreses per la seva trajectòria d'èxit. Amb una gala celebrada, el Museu dels Urus va premiar el grup Blanc de Fornills de la Selva, com a empresa de llarg que recorregut amb els seus més de 85 anys, Global Imar de Llagostera i Astec de Cornillà de Terri. En el cas del grup en Blanc, fundada fa més de 80 anys per Àngel Blanc, la patronal li Coneix l'expansió, després de 4 generacions, amb més de 100 treballadors, representació de diverses marques automobilístiques i una facturació anual de 60 milions. Amb la recent funció, amb el grup Andreu, doblaran registres i formen el primer grup gironi del sector pel que fa a Global i Mar Europa, fundada el 2008 i capitanejada pel seu president Joan Mestres Coll i pel seu director general Jordi Martí Mestres, i amb 30 treballadors, importa i comercialitza productes de mar congelats. L'Escola Jordi Comas es consolida amb aquesta jornada empresarial coorganitzada per la FOEC, l'empresa gironina TIC Translations de Serveis Lingüístics i Consultoria Internacional i l'Ajuntament de Palafrugell, l'Auditori del Museu del Suro, que tenia com aquest cop com a lema liderar en un món global, negocis internacionals, el cas de Rússia i els Emirats. La patronal ha volgut enguany fer un pas més i oferir una visió molt àmplia d'experts sobre les característiques polítiques i socials i les diferències interculturals amb aquests dos territoris. Vam parlar uns moments ahir mateix, amb el primer president de en funcions de l'Ajuntament de Palafrugell frugell l'Albert Gómez. Consisteix bàsicament en, en el fet de poder ensenyar experiències. No? Al final, les escoles d'estiu sempre ja s'intenta fer doncs, a, bueno, que, que siguin moments en què la gent pugui reflexionar i en la que pugui aprendre d'experiències doncs, de, de, i d'iniciatives. No? En el cas de la FOEC, Uh, ha anat canviant el format de l'escola d'estiu. Aquesta ja, si no recordo malament, és la vuitena. I al final hem trobat entre tots eh, una, una fórmula que, que és adequada, que s'adapta bé també perquè l'empresariat o la gent que, que vulgui assistir pugui venir. És aquest format només doncs, de, de tarda a vespre, de manera que queda bastant concentrat. I ja l'any passat... Uh, va portar doncs, a diferents uh, països i és el que es va fer és, és explicar de quina manera funcionaven aquests països, quin tipus de protocols hi havia, etc més que era per facilitar doncs, a, en aquelles empreses que tenien uh, previst doncs pogué exportar o, o, o, o, o almen ho estaven estudiant no?, la possibilitat de de treballar d'altres doncs, llocs, doncs, de quina manera ho podíem fer-ho. No? I jo crec que l'experiència, almenys pel que a mi m'han traslladat, doncs, va ser molt bona. I aquest any s'ha volgut repetir això. No? Al final crec que el títol és el de liderar un món global i el que es presentaran doncs, són dos exemples i l'experiència d'aquests dos països doncs, per poder saber com funciona i de quina manera ens hem de dirigir, no? perquè a als els costums canvien moltíssim de, de lloc a lloc. No? I recordo que, per exemple, un dels anys doncs, era a Japó no? i realment eh, bueno, és allò, no? la manera en què t'has de dirigir, com has de saludar, coses d'aquest tipus. un Albert Gómez que també es trobaven el dia d'avui la presentació de la Cantada de Veneres que ha tingut lloc a Girona d'aquesta 53ª edició de la Cantada de Veneres de Calilla de Palafrugell, juntament amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, en funcions, i del director de la Cantada, l'Oriol S'ha presentat a Girona, doncs, aquesta cantada i aquests són els protagonistes. hem a escoltar les paraules que dirigia amb el nostre company director, Robin Rubén Aranz, que s'hi ha desplaçat eh, en la presentació a l'alcalde de Palafurgill, Josep Piferri. En, en, aquest, en aquest sentit, i que siguin molt estructuroses a tots. I, per últim, sí que m'agradaria comentar un fet, que és l'importància de la les... No de la capa de les abanides, però també de les abanides amb la Fuger. Culturalment, eh, culturalment... creiem-nos, creiem, podem fer l'estudi, no l'estudi ho farà bé, volíeu quan vingui, però segur que, que, que les abanides ha tingut un fet important en la cultura musical de la Fuger. Perquè eh, fins a un llistat, o la gent que canta veneres amb un altre aspecte com relacionades amb les veneres ens n'arribem fins a 9 mil grups mm. grups això, amb una població de 22 mil habitants però és que aquí, al costat d'això la ciutadania que podíem fer amb el SAU el del món de les beneres, que encara d'una vegada canta veneres i no cal que aquí, però fa quatre una cosa que no té res a de dinar-l'únic a Palafullet i que toca estar anys lluny de les abaneres, però ella que les presenta a dinar-les de Palafullet. doncs, a, a, a, a, a Kiko, que, que es va fer un concert l'altre dia a, a, a, a festes de primavera, o a Nius Mart, que no hi junta amb els dos aspectes, la tenim a de prems, però aquest dilluns de festes de primavera va fer un horàt eh, concert per la i tindrem en el teatre municipal de Olesa de Reis i us heu de saber. I això, un poc de la fugira, ens doncs sobretenim una escola de música i tenim dues dues dues, dues corals, les Arts Justes que fem toca. Això si, si es pogués certificar i s'ha fer a forma de certiu, eh si es pogués podies certificar en, en dels mil habitants trobes uh, que uh, difícilment uh, pots trobar tanta gent que es dedica, alguns professionalment i els altres semiprofocionalment, el, a, a fer música. I uh, uh, si busquem quina és la robo, a mi no me soc res cap altra que, que les abaneres. I els que hem estat uh, en un sopar cantant abaneres, a, a mi, a mi, a mi, a mi, Sabem de què parlem, sabem de què parlem. Sabem d'aquesta llengua que no us va fer cantar l'abri, sinó que us serveix la segona frase d'això, sinó que ve en aquestes que encara hi ha en alguns llocs que produeixen allò de sopar i, com deia, que us serveix a 5 o 4? No m'han a 4, m'han cantant més, però aquesta afició de cantar escoltant el cant, jo crec que és el que cultura musical per a la projecta, i pagar-la, i que, que sincerament, la cantada de Benítez de Calaïlla tindrà lloc, com sempre, el primer dissabte del mes de juliol, el dia 6, amb la participació de tres grups de Palafrugell, Arjau, Neusmar i Porvó, i un de Barcelona, el Son de l'Havana. Amb aquesta presentació també hi ha participat i ha parlat amb en Rubén Aranz, el director de la cantada, que és l'Oriol Ullé, que parlava, començant, sobre les lletres de les cançons, un tema molt important i una de les novetats d'enguany.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 Sí, ens a aquesta informació a la nostra emissora. Recordin, demà, sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell, la sessió plenària en la qual es tria la, la composició, retorguen les credencials també dels nous regidors o dels que continuen i s'elegeix l'alcalde del municipi. I sembla pactat, doncs, amb el pacte que tenim entre Esquerra Republicana, som gent del poble i Junts per Catalunya i l'alcaldia de Josep Piferrer per els propers tres anys, segons ens van comentar, i el darrer per Joan Viguesa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 entre primadral i estival ja per a este cap de setmana. Gràcies, Enrique. Doncs fins aquí el servei informatiu de la Ràdio per la Frugill per al dia d'avui, per aquest divendres, 14 de juny. Salutacions de Rafel Corbí, serà eh, dilluns, que hi retornem, al punt de la 1 al migdia, en repetició a les 7 de la tarda, a les xarxes socials i a la plana web de Ràdio per la Frugill, Ràdio Serà fins la propera. Bon cap de setmana. Ens retrobem.